Hármas könyvelés. Irodalmi podcast péntekente. Szervusztok, kedves hallgatók! A Hármas könyvelés podcast 136. villamos szemú rájadását Én Szedlák Adán vagyok. Kis Gabriella. Én meg Fejes Palás, És akkor villám gyorsan csapjunk bele. Ez hmm. most visszautalás volt a felvétel előtti beszélgetésre az itteni viharról ha csattanás van és eltűnök, akkor tudjátok, hogy miért. Hoppa, neltem. <gül> <gül> oly, oly, oly, oly. néztetek Igen? tegnap izé Eurovíziót vagy legalább mará néztetek? Nem, nem. Én csak nem a fotókat is. láttam, és el is vette a kedvem. Az örmények egy halálfalót indítottak. Nézzétek meg, nagyon vicces. Teljesen Harry Potternek, hogy izény, izé, ilyen varázslónak tűnt a csávú. Ez egy hát olyan az világ, nem, mint a Harry Potter világa. Lehet, egy lehet hogy a pálcával gyilkolják egymást, amikor nem figyel oda Európa. Nem tudom, én az volt az élményem ezzel az egész uh, Eurovíziós Darfesztivállal. Egyrészt meglepő számomra, hogy mindenki ennyire rákattant, tehát hogy uh, Facebookom téma kivesézni, és a másik az, hogy a HBGR-s-es uh, olvasóban így folyamatosan jöttek az ilyen egysoros cikkek, és az egyik az a lengyel fellépőkről, <laughs> csak annyit mondott, hogy, van, hogy fedetlen keblekkel köpülik a vajat, és hogy Lengyelországban nagyon menő ez a, ez a, a, a rep ez volt a szóba, etnopornóra. Na, ennek utána nézzük. Oké, okay. a... akkor ugye... A... A... <gül> szóval hogy em, na, ez valami más kategória, nem tudom mi ez az egész euróvíziós ráfesztivál, de valami olyan művészeti ág, ami... Nem. Még Szerintem beleuntak be az emberek a, a, ebbe az iróniába, és most ez az mentes hangvétel, amire, a... erre a fesztiválra, vagy mire jellemző ez úgy igen, ez nem irónia egyébként. Nem, ez, ez a teljesen komoly. Nem hiszem, nem lehet komolyan venni ezt. Nem, nem, nem. Csak sziteren követtem. Nézni nem mertem, de, de annyi, hogy valószínűleg minden egyes rossz szám után inni kell. Azt ez a brit módszerem, ugye, az Euróvízió túlélésére. Nem vagyok meglepve rájuk való. minden nemzet hasznosíthatja. Um, Visszatérve az irodalomhoz és a könyvekhez, az első téma az egy felhívás, ami a literán jelent meg. A Litera D ezen a, ebben az évben, 2014-ben egy konkrét esetről szólna. Csontvári Koszkot ivadarnak eltűnt egy festménye, és erről ugye cikkeztek is sokat. Aztán ezt dobták fel témának, hogy... hogy, hogy írják meg, hogy mi történt, mi lehet a háttérben. Egyrészt van megkívános pályázat, ahol ötem fel vannak érve, egy időnek valamint nyílt, ahol bárki jelentkezhet itt a linken, majd szerepelnek az adatok. és Én azért rakattam ezen meg, mert nagyon tetszik, amikor, amikor a valóságból kapsz egy részletet, és ahhoz kell kitalálnod egy, egy rajzolni a fényképhez egy, egy fikciót, és uh, kidolgozni azt, hogy akkor mi van mögötte, vagy mi van előtte, vagy mi van a, a oldalon túl. Uh, és jó a téma is. Már a, így el tudom képzelni a ötvös csöpi fanfic könyveket ebből. <síns> tényleg. És uh, tényleg, ez egyrészt magában rejt uh, akár uh, fogyasztható irodalmi kliniket, de uh, lehet, hogy ennél azért... Uh, kifacartabb lesz a téma. Itt, ha jól látom, akkor Babiczki Tibor, aki ugye mosnyadt elő a magas tenger krimi parafrázissal. Bartók Imre a... már volt sokszor szóben, Csikors, hogy a már Mátyás és Szőcs Petra. Ö, másik államról nem tudom, hogy ők hogyan állnak a, mondjuk a krimi témához, de, de nagyon várom, mi lesz ennek az eredménye, és mi lesz a, a, a nyílt pályázatnak az eredménye. Azt hiszem, Én hogy valahogy a könyvét, könyvét az a mi a határideje, és utána. A könyvét utolsó de. napja a határideje, és egy baj van ezzel nekem, hogy ez egy tök jó és tök nagy téma, és ahhoz képest novellát kell belőle írni. Hát csak az rövidsége miatt, ugye most igen, nincs igen. az az egy évünk, hogy kivárjuk a regényt. Persze, persze, de egy novellába egy rend, De nem. nem, filmet lesz, kell, és valahogy a Balatont bele, bele Oh, igen. A versenyeket. Pontosan. Nem, nem érez konstruktívnak legalább egy éve beszélünk arról, hogy a magyar krimi már majdnem szinte hogy van. Erről mit teszem, azt láttad, hogy lesz új pixi krimi? Oh. És ismét nem a hát. pinko Boa címe sajnos, de még várhatunk azért, hát, ha majd az ötödik. Egyébként pixi uh, itt ebben a hírcsakorban szerepet is játszik, ugyanis ennek kapcsán hogy, hogy van egy konkrét valós esemény és annak kapcsán születik valami széprodalmi mű, így gondolkodtam hogy nekem mi, mi van az ami beugrott és három hírt dinket szettem össze, az egyik a magyar drámaíró verseny, aminél mindig valamelyik maga, újságból, magazinban, sorsolnak ki egy cikket és akkor arra kell drámát írniuk, és most a heti válasz volt idén, tavaly nagyon nemzetes cikk, és hát mondjuk én annyira nem követem a magyar dráma helyzetét, úgy tudom, hogy születnek egész jó darabok is. Szerintem és, drámai. Oh, oh, oh. Keresünk egy sarkot. <gül> jó. és de ez itt tök jó, hogy tényleg arra reflektel, ami most történik. Ez volt az egyik a háromból. A másik az, az László Jánosnak a, egy már régóta futó projektje, az ő oldalán lehet a versgyárba mindenféle témákat bedobni, és itt sokan ö, bármit kitalálnak saját témát, voltak így cikket küldött be, ö, mindenféle, érdemes megnézni, mi a, mi a téma és mi a vers, nagyon jókat lehet szórakozni, illetve ki lehet próbálni, hogy, hogy elég jót küldte az ember. Nem tudom, hogy aktíve még, mert nem látom most a dátumot, és már réglen néztem rá, de hát aktivizálni lehet. És a harmadik pont pixi a, a, az a szövege, amit... Ö, egy est cikk alapján ö, alkotott a függőleges egy, amelyet ö, talán beszéltünk is róla, és mindenképpen olvastuk, meg ajánlottuk, mert a scriptre erre feltette. E, és ez egy, egy pincér öngyilkossága volt a téma, amelyben a, a, tehát a pincér egy, egy üres keresztrejtvényt hagyott maga után és, és ezt egészítette ki Pixi egy, egy, egy krimi novellává. És akkor van még De. egy Pixis hírja, ehhez ide ami... Jó, ezt nem, nem, a point már nem mondját. Okay. És tudom, mire gondolsz, jaj, de Isten ki. Okay. Köszönöm szépen. Szóval azt akartam mondani, hogy azt még nem tudom, beszéltük-e amikor kijött ez a, ez a hír március végén, hogy a forradalmas főherceg néven történelmi drámának a forgatókönyv forgatókonyv fejlesztésére kapott több pénzt az MTV-től és hogy voltak ott még nagyon izgalmas dolgok, na az meg megint olyannak tűnik, minthogyha lenne, lenne köze a valósághoz, vagy Láttuk már, látjuk, hogy honnan indul ez a történet. Igen, igen, igen. Azt hiszem, hogy hogy akkor egy kicsit ki is ezt a témát, hogy mi, mik voltak még abban a pakban, vicces témák voltak, volt, ami -e Hová igen, igen, kellene. igen, bár ott sem látok sajnos Balatonit egyébként, bár, bármelyik mögé, oda lehet írni. Igen, például Batán Kaitosz a jégvidéki rém. A hát <gül> Balaton tökbe tök szokott fagyni. Láttam egyszer. Igen. És majd lepofozza a csöpi. Igen, siófoknál korcsa érzik éppen amikor. Matula bácsi. <gül> Okay. Jó, menj, menjünk, nagyon gyorsan tovább, és hosszabb lesz. Ki a következő? Azt én, én hoztam, tőle? és csak úgy említés szintjén gondoltam, vagy kicsit meg gondoltam bedobni, hogy Kunárpádnak a boldog éjszakja, amit azt mondom, hogy sikerrel nem olvasott egyikünk sem végül a eddig eddigiek során, kapta meg a Egon művészeti díjat. Igen, mm. szépeket mondanak róla. Én olvastam Szépet és Csúnyát is, nagyon érdekes, és hogy ez is valamiféle ilyen fiktív, vagy történelmi ö, mű, ami nagyon érdekes, hogy a magyar kriminél is ez jött be, hogy így összevárjam ezt a két ö, darabot, hogy, hogy itt a történelmi krimik azok tök jól működnek Magyarországon. Ugye a, a, a Budapest tetralógia, pixinek a könyvei is, és, és a magyar regényben is ez a, a retrospektív akár 20-30 évre visszatekintő, vagy akár 100 évvel ezelőtti az 1848-as kor, meg utána leverése utáni kor volt. Tök sok, tök sok, tehát sok regény szeretett. Érdekes ez. De mondjuk lesz hogy hogy a, a Kunálpád regény az, az nem is ez a klasszikus magyar történelem, ha jól emlékszem, hanem, hanem abszolút nem. Hát ha nem érzek, mert hogy Norvégiában él, nem is tudom, hat De. éve talán. Na mindig, bele kell nézzünk most már, hogyha így hosszasan és sokan laudáljek. Jó, van a következő az, az gyanús, gyanús Ádám, Ádám cikk. Ja, én tényleg, tényleg, tényleg, bocsánat, elfelejtettem. Az van, hogy megfejtették azt Amerikában a haditengerészetnek, meg a, a tengerészetnek a emberi, hogyan lehet azt csinálni, hogy az embernek legyen egy csatahajója, és az ne legyen tele könyvvel? Mert szügyet, ja, és, ja, és, és nem de igen, vagy égőkönyvvel kell dobálni az ellenséges repülőket, azért az nem egy, nem egy jó módszer és fejlesztettek magunknak egy e-könyvolvasót ami, ami egyrészt zárt, tehát a ezek a nem vele atomtitkokat lopni a tengerlatjáróról mint ott lennének persze a másik pedig, hogy tele van lapátolva könyvekkel viccelődik is ajta a vercsegydelabig hogy biztos az öreg halász és a tengert meg a mobiliket kapják meg ezek a szegény tengerészek de hogy ehhez képest tökmenő módon a Simon szerződött a hadsereg, hogy viszonylag sok bestseller címet lehet majd olvasni a nem tudom, unalmas tengeri közepette. Például Game of Thrones, ilyenek, tök jó. És lesz is idejük ott végigolvasni. De... Gondolom nagyon sok mindent biztos nem lehet csinálni. És, és az a ennek éte... az eszköznek, hogy NERD jó. Igen, igen, azt talán nem kellett volna. tehát hogy Igen, ha olvas, akkor... Találni bármit, aminek több értelme van. Ugyan itt uh, szétcuttingattam, hogy a milyen könyvtára van. Azért nem az az első előre mutató um, Viszont nagyon cool a Tokja, azt én úgy kérném. Igen, biztos vízhatlan is. <laughs> Oké. Okay. Tényleg, tényleg jótok. És ugye a névinek van amúgy mobil app -ja, iPad apja, és a legjobban, amit tetszett az egészben, az annyira mindent elmond a, a katonai gondolkodása, hogy a Fleet and Family Readiness nevű app, annak van a biztonság egy hárombetűs rövidítése is, hogy frissítsék az FFR appot, hogy megjöjjen, nem tudom, egy legújabb játszótérvatás. Jó van, következő SF mag, az nagyon lassan jön be innen Hongkongból az SF mag. Használjátok a ha koncetszíjatot. Oh, oh, ma nagyon-nagyon éltek fiúk, csak is szorjátok a gyöngyöket elén. Én meg nem folytatom ezt a viccet inkább mondom, hogy miért vágtam be ezt, ezt, a, ezt a linket, mert az eset magon ugye elég sok típusú cikket publikálnak, van, amikor könyvajánlók vannak, meg szerzajánlók, díjakról beszélnek, és vannak ezek a tematikus, tematikus cikk, tehát valami, valami sorozatok, amelyeket én általában nagyon szeretek, akár egyetértek a szöveggel, akár nem, akár tetszik végül a, a elmélyülés módja, vagy a vizsgálat módja, akár nem, mert Szerintem ebben a témában idehoz a kevés a aktuális kórens elemzés, vagy kritikai, vagy, vagy bármilyen kutatói hozzáállás. És ez a Fantasy Feltérképezés a cikk sorozata, aminek már két része megjelent, és, és maga a cikk az négy részes lesz, és egy előszava, vagyis hát egy felvezetése lesz egy, egy, egy kötetnek, amely a Fantasy irodalomról szól. És, Azért, azért gondoltam, hogy szórahozom, mert volt pont egy olyan törekvés benne, talán egy pár hónappal ezelőtt indult, hogy, hogy, hogy próbálok fentezit olvasni, mert hogy ez teljes mértékben kimaradt, éppen azért, a, a, ami, ami, mert azok a negatív dolgok, amik hozzátapadtak a fenteziszóhoz, azok engem tökéletesen el is viasztottak és, és közönössé iránta, és most ahogy a hazai piacon is megjelennek akár ezek a klasszikus régi fentezik, mint a, a Mitágo erdő, nagyon jókat lehet szemelgetni, viszont én így szeretem a, a, a struktúrát néha. Tehát, hogy látni egy ilyen idős egy sávot, hogyan alakultak ezek ki, melyik, hogy, arra, tehát, hogy mik voltak az elődök, kik az utódok, milyen zsánerek vannak megben mire lehet ö, ö, számítani, milyen jellemzői vannak. Tehát, hogy pont az, a, amit, amit én eddig hiányoltam. nagyon várom, hogy mi lesz. És ö, az egyik kommentben, a második résznél ott ö, valaki azt is foglalja, hogy nagyjából milyen irodalmat lehet manapság itthon, itthon talán elérni fantasy témában, tehát fantasy történet, vagy... Valaki azt kiava, hogy ó, ó, meg á. Igen, igen, ezért lehetséges, hogy... Ö, ha akarjátok, ezt kisvághatjátok, hogy itt a hír után egy kis szünetet kérnék. Oké, okay, tartsunk szünetet. Könyv, Tegyünk úgy. Nehogy hozzak egy pohár bort. Jaj, nehogy. Ja, neked már szabad, mert itt még azért így fél kettőkor valami. Igen, itt, itt fél, fél nyolc teljesen. <laughs> szóval, hogy... hogy nem tudom, azért gondoltam, hogy bedobom ezt, hát ha mások, meg még más tikket ajánlanának nekünk a hallgatók közül, vagy, vagy nektek van erről valami gondolatotok? Mennyire érzitek szükségesnek azt, hogy valamilyen témával, tem tematikával, zsánerrel foglalkoztak, hogy annak legyen ö, ö, szakirodalma is, vagy ö, tehát, és mennyire, mennyire nézitek ezt meg? Én szeretem így átlátni, ugye valami iránt elkezdek érdeklődni, akkor mindent elolvasok a Wikipédián, meg, meg az ilyen cikkeken, ami most nem jön be az SF magon. De én szerettem, és így belemerülni ilyen szubkultúrákba. Ez ilyen határis, de tökézgalmas olvasni, meg történeti áttekintést nézni. Csak aztán van az a részem, amikor belefutsz a, a közösségbe az emberekbe, stb. Uh -huh. És az jellemző már nem jó. Uh -huh. Hogy a hugódii messziről nézzük, például sokkal izgalmasabb volt, mint amilyen közelről én most látom, uh -huh. és, még, és még hol vagyok a, a valódi közelséghez. Tehát, valahogy azt a, azt a távolságot kell megtalálni, ahol, ahol még, még nem látszik a, a piszok, meg a repedés a tetején. Á, amikor aha, még szoborszerűnek tűnnek messziről az emberek, és igen. Hát, hogy legalábbis a nyugodt ignoranciával lehet szemlélni. Aha. Ez, igen, ez, ennek, ebben van igazság. Üm, és az gondolkodom, hogy, hogy másik kedvenc uh, zsánerünk, vagy hogy a felé tudja, minek lehetne mondani a Krimi. A Magyarországon egészen uh, tehát viszonylag jobban próbálkoztak. talán azért, mert a Krimi-nek a uh, uh, többször ráhúzzák a szépirodalomra, hogy ez ilyen krimi szárban van benne, vagy a krimire, hogy ez szépirodalom, míg a szépirodalom, még a fentezi az uh, frissebb műfaj és, és rögtön úgy indított, hogy ez 15 éveseknek van az ADN díszlöknek. Na-na-na, tök tiltakoznék. So, és van is hozzá, minket viszont. Az, ami, ez az, amit majd el kell felejtenem, és ki kell, hogy verjen fejemből egy jó, jó szakirodalom. <gül> az aurin nevű oldalt fogom akkor neked mondani. Ami nem szakirodalom, hanem egy ilyen gyűjtés, és 2006 óta nem frissítették. De ott van például egészen hosszan benne Vörös Sándornak egy-két írása, és a Mahru veszése című hát egészen csodálatos. Hát nem is tudom, ilyen uh, fantazis, uh, nem létező nyelves, hosszú ének arról, hogy hogyan tűnt el egy, uh, egy másik világ, és az a fajta belemenős, az a fajta testközeli, ami nem a, a science fiction nézzük, piszkálgatjuk az évetűvel, hanem ilyen uh, Ilyen megélhető nagy hír a szakatyagú Istenbuknak előttünk. Egy centiméter valóság referencián nincs az egésznek. Örösendő Sándor írt jó poszt, amiből Aha. nagyon kevés volt meg. Viszont akkor innentek ez az, az adn is dolgot azért kicsit torkon szúrtuk. Jó, oké. Okay. Egyébként közben eszembeított, hogy... Uh, furcsa ez így Veres Sándor után, de... Magyar uh, koltás költő acsai Roland, nem tudom, hogy őt mennyire ismeritek, mert uh, nagyon jó északi, so, uh, tehát egyrészt fordított is ilyen uh, skandináv uh, irodalmat, élt is ott, nem tudom, hogy most ott élem, nem követem a életét, és, uh, és ez a verseiben is ez a, ez a nagyon minimalista, uh, tiszta, tiszta uh, szemléletmód ez megjelenik. Na most neki van egy ilyen, hogy jín és ahogy a szív gravitációs mezője verses-fentezi folytatásokban, amely az irodalmi jelene jelenik meg, de van, van hozzá Facebook oldal. <gül> Tehát, hogy vannak ilyen törekvések is a magyar irodalomban most. Na, nice. ez ilyen al alátámasztandó, amit mondasz. Oké, okay, Zeus <gül> Ott biztos máshogy hívják. Igen. Té tényleg? Hogy hívják a kínai isten van -e egyáltalán? Hát ennek mindenképp utána nézek most, mert ezt azért hasznos tudni. Igen, ezt, ebben egy kicsit bele kell magunkat a következő adásra. Én is érzem, hogy egy hiány ez itt. A másik amit akartam Én. ide hűzni, hogy a közben hasz... me meg is találtam, mert a Wikipédia mindent tud. Lei Gong úgy hívják a Chinese Nagyon gyors, hogy Euh, szóval, hogy a, az irodalom meg a, a krimi viszony az megint nagyon izgalmas megint. Mert azért most vannak ezek a, a szép irodalmi krimi próbálkozások, amik hol működnek krimiként, hol nem, ott, ott, ott tök más játék folyik éppen. Igen, igen, o, igen. Pont akkorában emlékebb a Bic-kival voltam, úgyhogy ez ez regénynek teljesen működött, kriminek viszont nem annyira sőt. Hát. Viszont ott van a kedvencünk, vagy legalábbis az én kedvencem, Sinbad, euh, ami, ami, Sinbad Szibériában, ami viszont minden, minden módon működött szerintem. Kriminek is, mondjuk főleg az első rész, Sinbad a detektív és, és, és, és Széprodalomnak is. Tehát vannak, akik össze tudják ezt jól csattintani. Őrületes módon van a polcmon, és nem volt több még elolvasni. Legalább az első kötetet, azt mindenképpen. Közben kikutattam itt, hogy még ráadásul Marvel karakter is készült ez alapján, az Isten alapján. Leikung, The Thunderer, tessék. Újabb érdekes adat. A Reader dai manga ugrott be, de az persze Japán. És ott is, ott is volt valami gonosz, egyébként kínainak ábrázolt villámcsávó, de mindjárt ki az gunkraza ki az. És Gabi, akkor visszatértél, megnyugodtak a gyerekek. Azért Próbáljunk gyorsan átváltani a te könyvedre. <gül> Jó, rendben. Annoségra, hogy De... lett valaminek ez a címe? Hát, Igen. hogy lett valakinek ez a neve, ugye? Ez egy személynek a neve, és az az igazság, nem tudom, hogy mondják a szerző nevét. Ernán Loe, vagy Lő. Minden esetre már régóta többen ajánlották, hogy, hogy mindenképpen olvassak tőle valamit, amikor Magyarországon a Doppler című könyvben robbant be, az talán azért jegyezte meg az is, aki, aki se a szerzőt, se a, a könyvet nem követte, hogy ilyen mizó tehén szerűen volt mintázva a könyvborítója, és azt hiszem, hogy volt is valami összefüggés. Tehát, hogy ez a, ez a fekete, vagy fekete, foltos könyvborító volt. Ö, és ez a fónk, ez még a könyvfesztivál ö, hozománya, a szkolár, az nagyszerű ö, skandináv irodalmat ad ki, és itt még szeretném megjegyezni, nagyon ajánlom Keleni Kévinnek a blogját, ő ráállt na, a skandináv irodalomra, mert ö, is bele szeretett, le, és nagyon-nagyon és jó kis ö, ö, szösszeneteket, vagy cikkeket, vagy elemzéseket ír róluk, tehát aki szeretne elmélyülni, az, az, az onnan el tud indulni és válogatni íva cikkei alapján. Hát ehm, ellendlőről azt érdemes tudni, hogy, hogy, hogy az Észak című film, ami szintén egy nagyon érdekes norvég darab, önnek ő volt a forgatókönyvírója, és akinek az a, cím, az a film bejött, az, az, aznak a Fonk is tetszeni fog. Nem olvastam más könyvét, tehát nem tudom, hogy ez a fajta eszközrendszer, ahogy ezteket a, ezt a könyvet felépítette, ez jellemzetes minden könyvére, vagy pedig speciálisan most a funkban jelent meg. Nagyon egyszerű bekezdések, szelves, számozott bekezdések építik fel a könyvet, amelynek a története, ugye a főszereplője, a címszereplője Fonk, aki, aki egy kisember, aki, aki különböző kultúrállatlanságok miatt a lakásába szorul. A felesége az meghalt, a barátnője lelépett, az egyetlen lánya az már nem lakik vele, a saját útját keresi, Svonka a testnevelési főiskolán tanított, de, de vissza kellett vonulnia, mert egy, egy kanyar történt az életében, és most teljesen bezárkozva, és egyelőre a világra jönak van nézve, élni az életét. Mikor is megkeresi egy nadrágkosztumos hölgy, hogy a lakásának az alsó részét kivenni valaki, és beköltözik az alsó részbe az áruhás, álszakállas Jens, a nagy ember, a politikus, aki, aki ö, a belefáradt a nagy politizálásba, és ezért keresett egy olyan kis zugot, ahol, ahol visszavonulhat és, és nem nem ö, nem miniszterelnökként működik, és ez a két ember elkezd egymás felé közeledni, de abszurd és egészen brutális ö, ö, kis momentumok, momentumokon keresztül, amely momentumok, mint egy-egy gyöngy, különböző színekben, szépen felfűződik a történet szálára, nagyon lassan, nagyon finoman indul az egész, és aztán ö, Lassan kibomlik ki, uh, valamivé, amelyen aztán igazi barátságá válik ez a, ez a kapcsolat, ez az atomkjellegű kapcsolat. És, és uh, hát nem mondanám azt, hogy csattanóval zárul, de mindenképpen begyorsul a végére az egész történet, mint a, a, a sílesikló a hegyoldalban, hogy a végén már nagyot tud ugrani. A... Nem tudom, ti láttátok esetleg ezt az éjszak filmet? Mm -mm. Nem tudom ajánlani a főszereplő Jomár aki egy alkoholista sípályagonnak egyszer csak megtudja, hogy mégiscsak vagy van egy fia és elindulja már a motoros szánnyával, hogy akkor meglátogassa valahol fent éjszakon azt a gyereket van a szán valamint egy ilyen Marmon van 5 liter tiszta szesz, és ezzel indul neki és hát nem jut messzire különböző embereket találkozik útja úgy, során, és, és aztán kéte, majd a végén valahová eljut. És valamilyen oknál fogva ez a film, megnézi az ember, egyszerű párbeszédek, egyszerű történetek, néha lötyog a marmonkanna, és valami olyan mélyre hatol, mint egy jégszilánk, hogy aztán nem tudod megfogni, hogy mi az, ami ennyire hatott benne, de rendkívül erős és tiszta. Ö, ö, szituációk, tiszta párbeszédek és, és nagyon átütő tudnak lenni ezek a, ezek a pillanatok igazának, amiket megragad lő, -e, vagy lő, -e. vagy szóval lő Abszolút ajánlom, Azt tudom, miért már munkánál, nem, mert elképzeltem. De nagyon örülök és mindenképpen be fogom pótolni a Doppler-t, amivel így berabbant ide haza, illetve annak van folytatása is. Ha valaki más olvasott tőle más szöveget akkor kíváncsi a véleményére Dopplernek volt visszhangja. hangja oh. oké, okay. de aztán a kulcsájnos oké okay. és a gyerek is, tök jó. inkább meccséltem, mit olvastál oké, okay. na hát én meg itt költözködtem meg, meg minden már így kifogásokat keresek de azért sikerült beilleszteni egy pici olvasás nem tudom, láttátok-e Humboldt Bundle nevű eh, kábítószerkereskedő online szolgáltatás, aki eddig ilyen olcsón eh, játékokat meg könyveket árult, most van egy nagyon jó eh, képregényes akciójuk, és eh, nem bírtam ellenállni, hogy 12 kötetet lehet, ilyen gyűjteményes kötetet megvenni, Hát így 15 dollár körül kell fizetni, hogy mind a 12 meg legyen. És ez a Image nevű képregény kiadónak a legjobb füzetei, azt lehet mondani. Beszéltünk már a Szága nevű sorozatról, többször is, te is, én is szerintem. Igen, igen. Ott a, gyakorlatilag az első két gyűjteményt lehet beszerezni ebbe a csomagba, ami összesen 12 szám, tehát azt úgy egy leülve elolvasni biztos, hogy szuper jó élmény. És azon kívül egy csomó-csomó érdekes képregényt lehet a Walking Dead, ami még így ismertebb ott az első hat epizódja, ugye, vagy rész az első gyűjteménybe, és a legfrissebbet is meg lehet kapni. Én ahol elkezdtem, ez a Chu nevű képregény, ez is egy olyan 130 oldalas gyűjtemény, és egy, egy nagyon jó kis kerek sztori. Ez egy teljesen lökött képregény. A főszereplője egy csú nevű nyomozó, kinek az a speciális képesség, hogy valami ételt, valamit megkóstol, akkor így a, valamiféle módon ilyen emlékek jelennek meg a fejében, hogy mit, hogyan táplálták azt a növényt, vagy mondjuk, hogy hogyan gyilkolták le azt a disznót és ő a Food and Drug Administration, az FDA-nek az ügynöke, és ez egy ilyen közeljövőbe játszódó történet, ami a, hogy hívják a madárinfluenza miatt, betiltják a csirkéket, és ott ismerkedünk meg a hűsünkkel, ahol éppen egy ilyen illegális, speakeasy, ilyen csirkesütőt nyomoz, túlni volna, most is, akár. És uh, itt kezdődik a történet, de aztán teljesen őrületbefordul fordul át, aztán nyilván a, az ízleléssel hamar felfedezik, hogy nem csak állati és növényi eredeti dolgokat tud azonosítani, és milyen jó lehet például a kannipalizmussal kapcsolatos bűnügyekre is használni csúnyomozót. Teljesen, teljesen egy őrült történet, nagyon jó poénok, nagyon jó ilyen art style van a könyvben, nagyon tetszett már úgy érzem, hogy már miatt is érdemes volt azt a 15 dollárt kiadni és akkor még az elején vagyok aztán a második gyűjtemény eh, amiben belekezdtem az az East of West nevű sorozat aminek a, az alkotóit már ismertem ilyen, ilyen, ilyen Marvel-es képregényekből Jonathan Hickman most valamilyen teljesen őrült Avengers sorozatot ír például és ez meg egy ilyen furcsa, alternatív, valóságos történet, így az 1900-as évek elején játszódik, de ilyen valahol ott, ott borult meg a, a, a történelem a mostanihoz képest, hogy amikor, amikor az indiánokat írtották a, a, az európai ilyen bevándorlók, akkor a, a harcok során egyszer csak valamilyen égi jelenség e, történik és ott leáll a harc, és egy ilyen furcsa e, világ áll össze ami, ahol nem történt meg ugye az indiánoknak a leikázása, meg az Amerika kialakulása, meg minden hanem ilyen furcsa nem tudom, egy hét nemzet e, uniója alapon működik Amerika, és ez egy ilyen futurisztikus, lökött, misztikus, veszten, féle dolog. Mindenkinek tudom javasolni. Emellett még tett egy csomó különböző alkotótól, nagyon jó könyveket lehet kapni, és ezzel szórakoztatom magam itt. És úgy nézem, hogy ebben a csomagban van még egy másik csata, a Hickman is, ami át ismét csak nem rossz hír. Én is mintha erről a menhetem Project-ről, és nem tudom, csak néztem, hogy beszéltünk róla. Szerintem nem tőle. A Nightly news meg a Pax román viszont biztosan évelegett korában. Szóval van itt ilyen science fiction, fantasy, humor, ez a Morning Glory, az azt hiszem, ez mennyire ilyen tinis kapcsolatokkal foglalkoz, aztán van kémes képregény is, úgyhogy aki így bele akar kóstolni, tök jó kezdési pont, mert mondva, ezek mind gyűjtemények. És végig lehet olvasni a sztorikat. Ádám, te. Én pedig a Jam mcdonalds a Brazíliát ígértem múlt héten, azt hiszem a kívül. Így van. mi tudtunk. És, és hát ez egy ilyen félig a ígéret volt, mert még van belőle vagy 40 oldalam hátra. Tehát egyrészt nem tudom, hogy mi a vége, másrészt nem tudom, hogy mi a spoiler abban, amit mondok. Úgyhogy próbálok óvatosan taposni körülötte. De azon ez a kényel, egyrészt mindenkinek, aki most hallja az adást, el kell olvasnia azonnal. Másrészt pedig, hogy egy ilyen igazi nagy McDonaldos, nem tablófestős, mint a, mint a, a dervisház volt, hanem inkább világoknak a darabjait megvillantós, legózd össze, saját popkultúris élményeidből rakja hozzá még, amit tudsz, mert is szükség lesz rá, típusú világteremtős sztoria, aminek közepén ott van a kvantumszámítástechnika, meg a párhuzamos világok elmélete. Amiből eleve bármit lehetne írni, és egy csomó science fiction szerző meg is tette írt belőle egy bármit. McDonald meg képes volt arra, hogy hozzávegye még két-három ötletet jobbra-balra, mert oda rakja hozzá háttérnek azt a brazíliát, amit valamennyire mindenki ismer, ha más nem, akkor filmekből, sorozatokból, ha meg szerencsés, akkor járt is ott. És akkor ebből egy ilyen nagy popkult katya azt, ahol a kapuára összefügg, a világutazással meg ahol ahol a 1600-as évekből elő lehet rángatni szereplőket hogy ez valahogy olyan hatásra a mostani világra és ilyen igazi nagy mindfuck típusú atya úristen most ebből hogyan fog kijönni a helyzeteket tud teremteni és, és a végén persze mindenki összeáll egy kép és mosolyognak és elcsatta majd a vaku valószínűleg de közben meg remekül szórakozol, és egészen hosszan szórakozol remekül, mert egy bitang vastag még, ha nem is nehéz, mert olcsó papírra nyomták. Egyébként ahogy gyorsan Maci, nekem... a szavába vágtam, hogy, hogy a, hogy a Brazílról eszem a Brazil című film, hogy mennyire játszott az össze, mert hogy az is egy... Az is Mindstorm, de az más, hogy... Aha, tehát semmi közök egymáshoz. Nincsen, nincsen. A, a brazil film az egy ilyen klausztrofóbiás dolog, vagy egy ilyen, hogyan lehet 84-et még jobban elbaszni, Igen. úgyhogy ilyen peribé tesszük. A, ez a Brazil, ez meg eh, ahhoz képest eh, karneváli, meg bűnözőkkel teli, karneválspelcén nincsen benne, csak hogy ilyen, ilyen élettel teli, Igen. működő technológiával, szereplőkkel rendelkező, nagyon izgalmas világ. Ha választani kell a két rossz közül, akkor azért inkább ez, mint az. És, és van még egy másik amit, az meg egy novella, amit mindig mindenképpen illet volna már a korábban olvasni, ez Jóhász a rádió Ember magányossága című magyar szuperhős története, amit előtanulmányként olvastam el a héten ahhoz, hogy megjelent amatőr írók és többé kevésbé kezdők képregénalizók Közös projektjeként, ez nem is képregényként, hanem képes krónikaként, alapvetően gyerekekre lőve a Magyar Szuperhős Mesék című füzet. Mindenféle újságosoknál már lehet ezzel találkozni. Fiam, meg Ami... is vettem, meg szólvasta a repülőgépen, úgyhogy. Na, is találkoztam. Majd, majd referáljál, nem hittem, hogy itt fog szembe jönni. És én velük leültem beszélgetni, mégis hogyan látják ennek a jövőjét, meg hogy mennyi előtanulmányokat végeztek magyar szuperhősökről meg mit lehet ebben a témában kezdeni, és a gondolatom hozzáolvasom az első olyan, olyan novellát, amit tudtam, hogy, hogy azt fogja hozni, hogy lehet a -e Magyarországon fantasztikus írószokat üzemeltetni, és ez pont Viktornak ez a rohadt jó írása, amit talán az meg lehet találni, de hogyha nem akkor a Turulfi nevű, nagyon sokat emlegetett, és egyébként szintén ebben a témában megírt könyvnek a, a végén megtalálható, mint ihlető, a könyv pedig a könyvudvarban valami pofátlanul kevésért azon gondolkodom, hogy valamelyik kesefmag kötet, ilyen kötetben megjelenik, az egyik az ingyen volt, a másik azt a, a, a, talán, de nem tudom, tehát szerintem meg lehet valahogyan szerezni, és, és meg kell, mert az abszolút alapmű. Igen, igen, igen, szerintem is, hogy ez, ez fontos, ez jó, meg amúgy is, úgyhogy nagyobb a kettő jó dolgot hoztam, illetve illetve egy gyerek képregényt, vagy egy gyerek mesét. Ez egy ilyen mm. nap. És eljutunk a Villám Istentől. A Villám Istentől a, a szuperhősik. Azért ez egy, egyfajta ív Észak okay. is érintve. Jó, milyen ív. Na jó. Na ne hívjunk. Abba vagyok, abba vagyok. Okay. Teljezzük be az hívást, jó? Sziasztok. Akkor szervusztok, kedves hallgatok.